Het lekker om vandag in die tweede van die drieweke reeks spiekie met jou te praat oor die woorkie roes. Ek het laas week gesê dat um, as jy vir iets lief is, sal jy nie toelaat, laat het roes nie. So ek het achtergekom in my leven, ek skeep soms goed af, maar nie die goed wat vir my waardevol en belangrijk is nie. En miskien is dit die vraag wat ons wil vraag, vandag een bykie te dink oor die typische werksplek waar jy jouself bevindt, en is dat al een of twee plekke in jou werksplek, wat so'n bykie aandag nodig het, wat al een bykie roes gekry het. Kom, ek vat jou gauw na een story toe, waar Jesus 12 jaar oud is, en sy ouders het opgetrek vir die feest na Jerusalem toe, en op pad huis toe kom hulle achter, hulle 12 jare geseen is nie deel van die hele span, wat op pad huis toe is nie, en hulle storm terug Jerusalem toe, kraam daar in die tempel, waar hy bezig is, met die klomp mense te gesels, en hulle um, is natuurlijk ontsteld, want hy het amper weggeraak, kry hom uiteindelik in Jesus reageer en hy sê vir hulle, waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Hy sal het kry in Lukas 2 vers 49, in een van die Engelse vertalings staan daar that I must be occupied about my fathers business. Hier is een interessante gedachte, want as ek en jy oor ons pa denk, oor aardse pa, dan is ons geneig om te denk, aan hom in die context van die hoof van die familie by die huis, die hoof van die huishouding. Maar in die joodse kultuur was familiebesig die inding geweest en was die pa nie net die eienaar of die leier by die huis geweest, nie, maar ook die eienaar of die leier by die werk geweest. So die onse vader, kry jyltemaal nieuwe dimensie byvoorbeeld as jy om bid in die context van ons vader wat in die jimmel is, um, laat jy wil geskiet in my besigheid ook soos wat het by die huis of op persoonlik of privaat vlak is. So Jesus sê, hy hou homself besig met sy vaderse besigheid. Wat zou so Godse besigheid wees? As ons hierdie vraag vir oomlik kan vraag, waarmee is God besig? Ek dink, God is in die bedrijf of God is in die besigheid van kreativiteit, byvoorbeeld. Genesis 1 is die heel eerste ding wat ons van hom leer, is dat hy schepper is, en dat hy scheppend funksioneer. So elke plek waar ek of jy scheppend funksioneer is, ons eindelijk bezig om saam met God, die schepper, sy bezigheid te bedrijf. God is verseker in die bezigheid van groei, Hy het vir Adam en Eva gesê, vermeerder en vul die aarde, so dit is groei in termen van anwas, maar dit is ook groei in termen van, van jou mens wees wat moet groei, hy het vir Adam verantwoordelijkheid van een tuin gegeen, hy het vir hom een bezigheids of een saak en bedrijf gegeen, omdat hy hom wil groei, omdat hy hom wil ontwikkel. So elke keer wanneer ek en jy ons groei of ontwikkel, of wat ons met ander mense dier een groeiproces werk, is ons met Godse bezigheid bezig. God is ook in die bezigheid van gerechtigheid. Je sal sien, toe Jesus naar die aarde toe gekom het, het hy baie geleer oor hoe dinge moet gebeur en wat is die rechte manier van dinge om te gebeur, van Godse perspektief af. God is ook in die bezigheid van vrijheid. Ek kom achter dat wanneer Jesus met mense te doen krij, dan bring hy vir hulle vrijspraak en hy maak vir hulle leven um, sin maak en hy bring hulle na plek toe waar vrijheid vir hulle iets van een erfporsie is. So Ek gloe dat het op hierdie verskillende terreine is, waar die vijand roes wil kom plak, by ons werksplekke, in termen van, hoe kreatief is jy, hoe gan het met die groei in jou leven, hoe gan het met gerechtigheid in jou werksplek, en hoe gan het wat vrijheid betref in jou werksplek, dis min of meer die terreine, waar ek sien dat Godse saak met mense, soms een bykie afgeskeep word, en so in jou werksplek, het ek vandag, Een vertrouwe dat jy een bykie sal denk aan die mense met wie jy te doen het by jou werk. God het een saak met jou krediteren byvoorbeeld. Die mense vir wie jy het geld skuld. Hoe jy hulle betaal en hoe jy met hulle werk verkondig die story van jou verhouding met die Heere. God het nommer 2 een saak met die mense saam met wie jy werk elke dag sien hulle wie jy is, en kan hulle my praktiese geloof in aksies sien, met wat my frustreer, en wat laat my lach, en wat laat my huil, want mense leef saam met my by die werk, en hulle sien my geloof prakties daar uitgeleef word, en so ook my klient, die mense wat dan producte by jou kry, of in my geval sekere dienste wat ons lever as a kerk, hierdie klient, die mense wat kom om sekere goed by ons te ontvang, die die kwaliteit van dit wat ek vir hulle biet of wat ook al, vertel alles die story van Godse hart en sy saak met mense. Ek het my voorbeeld iets wat ek baie sterk van oortuig is, Eendag raak gelees in een oumer die naam van Giuliani, sy boek oor leiderskap. Hy was die burgemeester van New York op een stadium en hy maak hier die opmerking. Hy sê, we must learn to underpromise and to overdeliver. Het jy al gehoor dat mense sê, hulle wil nie sake doen of bezigheid doen met christene nie. Want vir een of ander rede is daar een sekere verwachting en dan beleef mense dat christene onderpresteer en ek het geleer as een christen, as een gelovige, ek wil met ander geloviges bezigheid doen, bezig wees, maar ons moet ophou om groter beloftes te maak as dit wat ons kan gee, want Godse naam is op die spel in hoe mense my en jou beleef. Nou praat hy bijvoorbeeld in Jacobus hoofstuk 5, praat hy met mense wat rijk is, en hy sê persop, want jou goud en jou silver is bezig om te verroes, nou is onmoedlik vir goud om te roes, dis ook onmoedlik vir silver om te roes. So hier is beeldspraak aan die gang hier as hy sê dat jou, die roes op jou goud en jou silver sal amper soos getuienis teen jou wees. En het sal soos een vier wees wat jou vlees verteer. En nou lees ek, nou denk ek Jacobus, jy is bykie negatief vandag as jy hierdie goed praat. Nou gaan Jacobus aan in 5 vers 4, hy sê dat die loon van die arbeiders wat op jou lande gewerk het, en jy die loon teruggehou, hy sê die loon gaan roep na God, teen jou. Met ander woorde, God het een saak, daar waar ek en jy ons goud en ons solver by maak, en hoe ons werk met die mense, wat daarmee te doen het, God het nie net een saak om jou te sien, financieel nie, maar die Heere het iets te sê, oor hoe jy dit in die hande kry, en waarvoor ek en jy dit anwend. Dan sê vers 6 by voorbeeld, in die proces, het jylle rechtverdigers vermoor, maar, maar die Heere sê, jy kan met alle woorde nie wens verkruid ten koste van ander mens, en hier jy sê jylle gesprek, waar die Heere wil hee, dat ons moet terugkom na een ontdekking, wat ek as volg wil beskryf. Ek is oortuig daarvan, dat ek en jy deel is van een universele, of een internationale maatskapie, met die naam Almighty and Sons Unlimited. Wat ek daarmee bedoel is, Ons is deel van een maatskapie waarvan God die Vader die eienaar is. Elke bedrijf in hierdie stad behoort aan die Heere. Elke bedrijf wat mensense levens probeer verbeter behoort aan God. En is stel om eer aan om te bring en ons sit betek hier op een plek waar ons sê, Sjoe John, is dit nie miskien een bykie godslasterlik om een heilige God direct in verhouding te bring met my werk as a thuisteskepper, of my werk as a sakeman wat, wat um, skuifdieren maak en insit, of my werk as a bouwer, of ek as dalke CA wat het finansies werk, is hierdie goedrechtig iets wat jy kan trouw met God, dan wil ek vandag vir jou sê, verseker is dit. Die Heere is die oorsprong van alle vorme van kreativiteit. Ik kon daar een dag toe ek in Roslyn na een bmw, Uh, uh, uh, fabriek toe gegaan het waar hulle hierdie motors aan mykaar sit, en my mond het oopgehang, maar meer as die, as die intelligentie van die ingenieurs wat hy plek maak werk, het ek daar gestaan en besef, dis my vader, die skepper van die heelal, wat vir hierdie manne, vir hierdie groep Duitsers, hierdie kreativiteit gegeet wat hulle het, en is eindelijk sy heerlijkheid wat ten toon gestel word, in die ongelooflike processe waarmee hulle hierdie motors bouw, Ek glo dat as radikale gelovig is, is ons met ander woorde mense, wat so ernstig is oor ons verhouding met die Heere, dat ons bereid is om om praktisch terug te vat, na elke liewe ding wat ek doen in my bezigheid. Wanneer Jesus sê, ek is veronderstel om bezig te wees met die dinge van my vader, dan praat hy nie net van bybelstudie nie, hy praat van hoe ek my kinders opvoed, hy praat van hoe ek my hevelik benader, hy praat van hoe dat, wanneer ek foute gemaakt het, hoe ek daarmee werk, hoe dat ek jammer sê of nie. Hy praat van hoe ek bezigheid doen, hy praat van wat doen ek met die wens wat ek maak. Hy sien, ons sit vandag in een samenleving wat, wat ek so wil beskryf, ek sê die moderne mens is vastgevang in een web van relativisme, ek weet nie eers of hy so Afrikaanse woord is nie, maar het beteken maar net, ek bepaal my eie waarheid, ek besluit wat is reg, en ek besluit wat is verkeerd. Ons, ons het nie meer een apteit of een waardering vir die feit dat daar een God is, wat een eienaar is, van alles wat op hierdie aarde gebeur, en ek is verantwoordbaar teenoor hom, ek kan nie net doen wat ek denk of doen wat ek wil nie. My waardes is onderheving aan sy waardes vir alles wat ek hier doen, en ek sê dit net so in die bybel, by voorbeeld in die feestheers hoofstuk 6 vers 7, waar hy sê, al is jylle slawe, doen jylle werk met lus, soos vir die Heere, en nie vir mense nie. Nou ek weet, jy siddel en jy dink onmiddellik, John, ek is nie slaaf nie. Wel, miskien het ek een bykie nies vir jou. <laughs> to ek getrouw het, ek het achtergekom, nou is ek een slaaf van my hevelik. En toe ek kinders krij, toe kom ek achter, ek is een slaaf van hulle begeertes en hulle behoeftes. En as jy jou eie bezigheid het, dan denk jy dat, nee, ek is nie slaaf, ek werk nie vir een ander baas nie. Wel, as jy jou eie bezigheid het, wil ek jou net herinner, die klient is eindelijk baas. Die klient is altyd recht, so in enige vorm is ons allemaal maar mense wat aan iemand rapporteer. Daar is iemand anderse belange wat ons moet dien. Nou sê die Bijbel, as jy iemand anderse belange moet dien, doen het met lus. Ek weet nie van jou nie, maar kan nie saam met mense werk, wat nie passie het vir die leven nie. En hier kom die bybel en hy sê, jy moet weet, jy werk nie vir die baas nie, jy werk nie vir jou klienten nie, jy rapporteer in die eerste plek aan God. En het is eerste versuiglimlag, wat jy aan die einde van die maandag en aan die einde van die dinsdag en die vrijdag moet werk. En as jy hierdie perspektief krij, dan weet jy, alles behoort aan hom, ek werk vir hom, en daarom vat ek een sekere standaard na my werksplek toe of ek tik en of ek preek, en of ek lees, en of ek anbiedings doen, vernieuwe bezigheid, alles, doen ek eerste vreere. Want werk in die eerste plek, is een heilige, en een ewige roeping. By ty keer dink mense, dat werk, een deel van die vloek is, waarop Adam geplaas is. Maar ek wil u gauw herinner, dat God vir Adam een werk gegeet, voordat hy gesondig het, het hy vir hom die verantwoordelikheid gegeet, van een tuin, en het hy vir hom die verantwoordelikheid van een vrou gegeet, en ek as man weet, dis baie werk, <laughs> en het is nie net een heilige roeping nie, dis ook een eeuwige roeping, ek is oortuig daarvan, dat as jy bijvoorbeeld Johannes 5 vers 17 recht verstaan, dan sê Jesus, wanneer hy mense antwoord op een van hulle vraag, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook, met andere woorde, God is besig, God het een besigheid, hy het een bedrijf waarin hy omself besig hou, en hierdie werk wat hy doen, sê Jesus, is, is wat die definitie van my hele bestaan is. Ek het ontdek as een gelovige, ek moet weet wat God Godse werk, en ek hou myself ook besig met hierdie een focus, en dit is om Christus te vestig in alles waarmee ek besig is. Ek, ek is een bykie gefrustreerd met van die roes, wat ek in sekere werksplek en sekere omgeving sien. Ek sien by voorbeeld, hoe dat dit vandag die inding is, om werkspartijkies te reel, en dan kyk ons wie kan eerst te dronk wees. Ek sien hoe dat losbandigheid in ons samenleving maak, dat in die werksplek, daar versklik, verskrikkelijk roes is, in termen van die waarde van die hevelik. Daar word geflirt om elke hoek in draai, en elke een kyk of hy die volgende ene sy aandag kan trek. En iets daarvan sê vir my, is een klomp roes in ons samenleving, waar ek en jy as radikale geloviges, wat vir God werk, met passie en wat sy naam bevorder, ergens moet geloviges hulle voet begin neersit en sê, so gaan dit nie meer aangaan, minstens in my werksplek nie. Ek het geen probleem dat mense drank gebruik nie, maar die misbruik van drank, is iets wat levensverwoes en elke lewe behoort aan God en daarom sal ek nooit ten ginste daarvan wees nie. En ek wil jou vandag dag om saam met my op te staan en te sê, man, ons werk vir die Heere. My werksaktiviteite moet sy naam verkondig. Hy is die een wat eiendom of besittings aan my toevertrouw het, of het nou die besitting van jou talent is en of die fysische besittings van jou maatskapie is. Ek sien hoe dat uh, uh, klein kinderkies by voorbeeld, die eerste woorkie wat hulle leer is die woorkie myne. En ek het, ek het altyd gedink, dit is een slechte ding as my kinders so selfsuchtig is, ek moet hulle leer om te deel. Toor iemand aan die dag vir my gesê het, ek kan nie iets deel voordat hy dit nie self eers besit het nie so God geef vir ons iets wat ons kan besit, of het jou werk, of het jou gezondheid is, of het, het jou gesin is, en jy moet eerst kan sê, dit is myne, voordat jy dit kan deel, voordat jy sinvol dit deel kan maak, van wat die Heere daarmee wil doen op hierdie planeet. Dis interessant, dat Jesus oor besittings in die trant praat, as hy in Lukas 16 by voorbeeld sê, as iemand getrouw is in die minste, sal hy ook getrouw wees in baie, as iemand onrechtvaardig of ontrouw is met min, gaan hy onrechtvaardig of ontrouw wees met baie. En dan maak Jesus een baie interessante opmerking, en hy sê, as ek jylle nie kan vertrouw met die onrechtvaardige mammonie, wie sal die ware goed in hierdie leven aan jylle toe vertrouw? Ek het achtergekom, dat een mens iemand eers moet vertrouw met dinge, voordat jylle kan vertrouw met mense. En net so, kyk God na my en jou, hoe werk ons met ons dinge? Hoe werk ons met ons finansies en hoe werk ons met ons besittings? Want hy te begeerte, ons vader in die hemel wil jou toevertrouw met soveel meer, met meer invloed en met meer um, finansies en met meer kapasiteit om goed te doen, maar dit is die vraag wat hy vraag, kan ek jou vertrouw? Wil jy nie vandag na waar jy sit besef? God wil jou volheid sien. Maar as jy in die minste getrouw is, dan maak jy die deur weit oop vir hom, om die rest van sy belofte los te breek oor jou leven in termen van invloed en die inpak wat hy wil maak dier jou. Daar is verskrikkelijk roes betek jy hier op hierdie terrein in ons denken waar ons amper die Heere gebruik in ons gebede so dat hy ons succesvol moet maak of so dat hy ons financieel moet seen. En ek wil jou herinner vandag, dat as God iets deur jou kan gee, gaan hy dit verseker vir jou gee. In ons harte moet ons verstaan dat die seën van Abraham beloof is vir is. God het vir Abraham gesê ek gaan jou ryklik seën sodat jy 'n seën vir die nasies kan wees. En Abraham het verstaan dat God se seën nie by hom gaan stop nie, maar die oomblik wat hy dit deur laat vloei dan is daar iets van een losbreek van die belofte van die vader na jou leven toe. Nou ek moet vir een oomlik, as ek denk aan die werksplek, dan moet ek vir een stil staan by die feit dat dinge op die in die sakewereld. Ek weet die statistiek sê dat omtrent drie uit elke tien nieuwe maatskapieën wat in die afgelopen tyd in Suid-Afrika geregistreer is, het, het wel welgemaak, Na 5 of 10 jaar is 7 uit 10 van die nieuwe maatskapie nie net nie meer um, op die, op die op, oppervlak van ons economische landskap nie. En so is dit die waarheid dat in enige gesprek oor die werksplek is daar een klomp mislikking ook geïmpliseer. Ons probeer nie goed en jy het self al een paar dinge probeer en per ty daarvan het gewerk en per ty daarvan het nie gewerk nie. En ek het een syniekie ontdek wat vir my baie betekenis gegeet het oor die probleeme in my leven. Die sinniekies sê, power is guarded by problems. Power is guarded by problems. Met ander woorde, my probleme is eindelijk betek keer my beste geleentheid om te groei. David het een leeuw en een beer in die oog gestaar, voordat hy die kapasiteit gehad het om vir Goliath in die oog te staar. Voordat hy die kapasiteit gehad het om sy eie seun sy rebellie teen sy koninkryk in die oor te staar. En ek wil jy met vandag daar waar jy sit, moet jy sê, heren, alles wat ek doen behoort aan jy. Ek wil het met lis en passie doen, ek wil het vir jy doen. Ek wil jy waardestelsel bring na dit wat ek doen maar ek wil ook vir jy begin dankie sê, en ek wil dankbaarheid bring, na my probleme en die frustraties wat ek beleef, want hoewel ek het jy nou verstaan nie, gaan ek jy toelaat om my te groei en my te ontwikkel, so dat ek nog groter reese in my toekomst in die oog kan kyk. Ek denk nou terwijl ek met jou praat, in een paar groot krisisse, wat direct al in my leven was, krisisse binnen in my organisatie, krisisse in verhouding met mense buiten my organisatie, en elke een van hulle, sê ek vandag die Heere voordankie, want hy het my gegroei om vandag meer suksesvol te wees in dit wat ek hier moet doen. Kom, ek sluit dit alles af met een paar praktische uitdagings. Ons is bezig om te praat oor roes. Ons is bezig om te praat oor elemente van dit wat in die sakewereld gebeur, wat een bykie afgeskeep word. En ek wil vandag vir jou twee praktische uitdagings gee. Die eerste ene is, ek sien dat bedrog aan die orde van die dag is, in Suid-Afrika. En ons as geloofig is, het die voorrecht, om op te staan vir gerechtigheid en vir recht. Daar is een wonderlijke initiatief, met die naam, Unashamedly Ethical. En jy kan het maar net gaan google, unashamedlyethical.com, en dan kan jy sien, die initiatief in Suid-Afrika, waar sake ondernemings, hulle self vast teken, vir die ethische kode, en al word ons eindelijk aangemoedig, kom ons doen bezigheid met ander mense, wat hier die selfde ethische kode onderskryf. Ons begin een nieuwe apteit, een nieuwe waardering in ons land opwek van gerechtigheid, waar het die nieuwe inning wordt, om met iemand bezigheid te doen, wat bereid is om nie net sy hand op papier te sitte, maar het te vat na klomp saak en toe, waar ons sê dit gaan oor Godse eer, wanneer ek besigheid doen. Maar die tweede plek, waar ons ons, praktische liefde moet, moet terugvat na ons werksplek toe, le op die terrein van mense wat hulle werk verloor het. Een saakman kom sê na die dag vir my en sê, Jan, ek het nie duister in om te gee nie, maar ek het, ek, ek het die post beskikbaar, vir iemand wat hulle werk verloor het. En so wil ek jou vraag, om saam met my te help, om mense wat hulle werk verloor het, het een kan te vat en hulle bykie te bemoedig, en saam met hulle bykie kreativiteit te vat na verskillende opties van mense en in jou invloedskring. Kom ons begin die Heere vertrouw, laat hy nie net op die terrein van bedrog nie, maar ook op die terrein van werkloosheid. Dat hy ons sal oprig, so dat ons, ons vaderse bezigheid, prakties kan bring, na hierdie stad toe. Ondou dat die Heere jou geroep het, met die kreativiteit wat hy vir jou gegeet, om dit te gebruik, om sy naam te vestig, nie net in jou kerk nie, maar ook in jou werksplek. So sien ek jou vandag, met ons vader, sy begeerte, vir alles wat in jou maandag en in jou dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag gebeur. Mag jy sy gunst beleef, by jou werk.